כולם, או לא, רובן היו סולדאות אאוט ממש מהרגע שבו... לא, אה... כולם, כולם סולד אאוט. קול... כולם סולד אאוט מהרגע שפה פורסם שאתם מגיעים נכון, שוב נכון, ומרץ כל הארבעה ברדינג, הלכו תוך 24 שעות, ואחר כך התחלת אה, לקח קצת יותר זמן כמובן, זה מקום גדול, וזה נמכר גם, כי מישהו ניסה להשיג לפני ש... כמה ימים ולא היה, לא היה יותר. זה כיף לדעת שאתה מגיע ובעצם מחכים לכם. נכון, במפתיע תמיד. למה מפתיע?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 כמה עופות בסך הכל יהיו בסיבוב הזה? יש עכשיו ארבעה ברדינג, אחד בכלל התרבות ובחיפה. בפסטיבל. בפסטיבל סולו, כן, ב-13, וזה חותם את העניין, כן. אז זה מדובר בשבועיים בערך. כן. ו... וזהו, אין, אין יותר... בטח ניסו לשכנע אתכם, חבר'ה, קדימה, תוסיפו עוד משהו.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 אף אחד לא רוצה לעשות ממש טור, ויש אנשים שעסוקים עם קריירות שלהם. כמוך למשל, שאתה לא, DJ מורפאוס? לא, אני לא חייב להקריב הכל למינימל, אם אפשר. <laughs> תגיד, איך אתה... יש לך הסבר ל... ל... לא... לאהבה הגדולה הזאת למינימל קומפקט? אני חושב שהדברים שלנו עברו טוב את מימד הזמן, והם אפילו השתבחו במידה מסוימת.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 הסאונד הוא לגמרי עכשיו. אז זה דבר שזרד. למשל, אתמול שרתי Peace of Green, ואני אומר לקהל, זה שיר שנכתב בשנות ה ולצערי הוא עדיין אקטואלי. כן. זה, הממד האקולוגי, בגלל הסיפור האקולוגי ששום דבר לא משתנה. אתם... הולך והורע.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 הפלטתי אותו בפריז, עם הגנים מה שמונע אותנו לעשות טור גדול, כי צריך להביא את האנשים משם כל פעם, זה לא ריאלי. ברקע שמור על עצמך. כן, אה, אתה מנגן יפה, אני אוהב את אז כן, ונוכחתי שהכתיבה שלי, אני דיין ביקורתי, גם כמובן לגבי הדברים שאני גם עושה, אז אני אמרתי, אני כבר לא... הדבר האחרון שכתבתי בעברית זה למרכה, לברוש בלטה, כתבתי לה שני טקסטים ושיר שלישי כתבנו יחד ואני כבר לא זורם בזה, כי אני שנים כבר הייתי מנותק מהעברית, אני קורא והכול, אבל בכתיבה אני לא עומד ברמה שאני מצפה לה, אז אמרתי מי אני אעבוד ונזכרתי שפעם הכרתי בחור בשם מאיר גולדברג לא ממש היכרות עמוק, עמוקה, אבל הוא עבד עם ידיד שלי, גיאור קנט ואמרתי, אני אתקשר אליו ונראה. והוא מסתבר גם מעריץ גדול של מינימל, ככה שהוא מכיר את, את הקול שלי ואת דוהרים שנוגעים לי. והוא, uh, שלחתי לו מין, בצרפתית קוראים לי יוגורט, אתה יודע, שזה, האל זה שפה, שכאילו דמוי שפה עם דמויים mm -hmm. שני שירים, והוא כתב תוך שבועיים שני שירים נפלאים, אז אמרתי, מה, בן אדם? זה היה לפני האלבום. עשינו yeah. E.P. תחת השם מיתר, אז אמרתי, אני רוצה לעשות פרויקט שלם איתו. כי הוא כל כך, הוא הביא לי השראה פשוט גדולה. אז אה, אה, עשיתי איתו פרויקט בשלם, כי אמרתי לו, לא, יש לך טקסטים, הוא כמה שאתה רוצה, נתן לי 30 טקסטים, מתוכם בחרתי קטעים לאלבום מילים בודדות. ושיר אחד גם מצאתי שלי, מ-68.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 שהיא מאוד מגוונת, מ-Chill Out עד כל סוגי המוזיקה האפשריים. ככה שאני מנצל גם את האוסף שלי, ואני עושה גם תוכנית חודשית שהיא תמטית יותר. אחת היא צ'יל Out לרדיו האוסטרי, והשנייה היא כל פעם תמטית, התוכנית הזאת, על סוג מסוים של דברים, מהיפופ עד ברייקביט עד דאב, עד New Wave, עד... מוזיקה פסקדלית, זה בשנות ה-60 וכולי. אז ככה שאני מבסוט מהדבר כשהתקליטים שלי מנוצלים גם. הם לא סתם שוכבים שם כמו איזה אביזרים של מוזיאום. אתה משדר רק מתקליטים? רק מוונילים? לא, אני לא פוריסט, אבל יש לי הרוב באמת תקליטים. כן. זה גם בעיה של מקום, כי זה, אין לי כבר איפה לזוז. מכיר את הכתלה. זה. מכיר את זה. מכיר, כן, מכיר את זה. מכיר את זה.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 ‫שמחכים עד שתהיה הוצאה. ‫אני לא, אני אקנה את ה, גם את ה-CD. ‫מלבד אם יש איזה חבל, אומן מסוים ‫או להקה שיש לי את כל הדברים, את כל, ‫רוב הדברים שלהם בוויינל, ‫אז אני ממשיך לקנות כן, את זה בוויינל. ‫נחזור למינימל, ‫והתקליט, האלבום החדש, ‫צריך להגיד כן. שהוא במספר פורמטים, כן, ‫אני אומר תקליט ‫כי הוא יצא גם בתקליט. כן.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 והיה איחוד של מינימל אחרי שלוש שנים, כי בארץ צענו שלא הופענו גם שנה לפני שהתפרקנו וגם לא, לא, זאת אומרת, התפרקנו בלי להופיע בכלל. אז נסענו אחרי פרוץ מלחמת המפרץ, נסענו לחזרות ועשינו את ה-reunion הראשון ברוקסן בזמנו. עכשיו, בתקופה ההיא, נולד שיר שהיה כבר פוסט, פוסט, אה, פירוק מינימל, שנקרא Dedicated, okay. שהוא אחד השירים הכי אהובים עליי של מינימל, וזה יצא בחזרות ההם. 28 שנים יותר מאוחר, יצא זה. אז אמרתי, כל 28 שנה נעשה שיר חדש. <laughs> <laughs> אבל, אבל האמת היא שבאמת זה מין מג'יקל, זה שמינימל מתכנסת ועושה משהו, יש את המאגיה, אני נוכחתי לדעת. כן, okay. אנחנו שומעים ברקע את הולג uh, ואולדה. Yeah. Uh, סמי, היה כיף לדבר איתך. Yeah.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 ו... אז yeah. תשמע, זה יהיה מפגש של שתי אגדות, אתה מצד אחד, yeah. רוב מצד שני, זה בכלל יהיה נחמד. כן, yeah, yeah. עבדתי איתו בזמנו, היו דברים שלא יצאו, שהיה לקראת סוף צ'רצ'ילים, ג'ריקו. Uh, והם מוקלטים? לא יצאו גם. והם uh, יש דמו, אם לא יש, לי גנבו הרבה דברים, אז ככה שאין לי הרבה מהתקופה מה, הזאת, יש לי יותר דברים עם דני שרשן, אבל... Uh...